Faptele Apostolilor, capitolul 7 și versetul 13 Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și faraon a aflat din ce neam era Iosif. Au venit a doua oară. Când Dumnezeu repetă un lucru în viața noastră, înseamnă că este foarte însemnat acel lucru. Să fim atenți! Dacă de prima dată n-ai cunoscut ceea ce trebuia să cauți, Dumnezeu în bunătatea lui te face să vezi a doua oară. Dar să nu-l ispitești împotrivindu-te gândului său. El vrea să-ți cunoști frații, să-l cunoști pe el mai desăvârșit, să-i cunoști adevărul ca să-l asculți, de aceea îți dă felurite ocazii în vederea acestui lucru. Aceasta se întâmplă și cu cercetarea cuvântului scris al lui Dumnezeu. Trebuie să citim de mai multe ori anumite locuri pentru ca să cunoaștem adevărul din ele. Numai cine adâncește prin cugetare cuvântul lui Dumnezeu primește lumina înțelegerii tainelor sfinte. La prima vedere poate că nu cunoști adevărul. La a doua și la a treia vedere îl cunoști așa cum trebuie și apoi, hrănindu-te cu el, îi vei descoperi mai bine tainele și te vei bucura mai mult de ceea ce este el. Nu te opri de aici cu căutarea de la prima întâlnire, ci stăruiește venind a doua și a treia oară. Despre slujitorul lui Ilie se spune că de șapte ori s-a dus și abia a șaptea oară a aflat adevărul. Dacă la prima întâlnire cu Domnul Isus nu l-am cunoscut, Dumnezeu ne pregătește altă întâlnire și atunci îl vom cunoaște mai bine, dacă inima noastră este sinceră în căutarea adevărului. Când noi ajungem la adevărata cunoaștere a Domnului Isus, atunci și cei din jurul nostru prin noi îl vor cunoaște. Încă un gând duhovnicesc, în locul unde se găsește hrana, este tot un frate de al nostru. La prima vedere nu-l recunoaștem, dar dacă mai venim a doua oară, îl vom recunoaște. Faraon a aflat din ce era Iosif. Nu poți rămâne acoperit de întuneric dacă ești lumina. Zice un înțelept, lumina nu se luptă cu întunericul, ci el dispare din fața ei. Dacă l ai pe Domnul Iisus Hristos în tine, cuvântul său, felul său, nu poți rămâne ascuns. A fi creștin înseamnă a fi purtător de Hristos. Lumea te va descoperi îndată. Nu te teme însă, ci încredete în mântuitorul tău că și el te va apăra. Dacă ești rază născută din soare, nu poți să rămâi necunoscut când străbați întunericul. Dacă ești credincios, viața ta arată și nu poți rămâne ascuns. Cine poate să trăiască în lume necunoscut, zicând totuși că este urmașul lui Hristos, nu este credincios cu adevărat. Dacă ești frate, vei fi cunoscut de frații tăi ca frate. Dacă nu ești, degeaba te trudești să te dai drept frate. Nașterea din nou din Dumnezeu te aduce în mijlocul fraților și ei te cunosc pentru că semeni cu ei și mai ales cu tatăl ceresc care te-a născut. Faraona aflat din ce neam era Iosif. Noi nu ne putem ascunde la nesfârșit, ci vine odată vremea când toți cei cu care venim în legătură, chiar și cele mai înalte autorități, să ne cunoască o bârșie noastră duhovnicească, neamul nostru duhovnicesc și adresa unde locuim noi duhovnicește. Tu ești cunoscut din ce neam faci parte? Cei născuți din Dumnezeu sunt din neamul Lui. implinește ce-ai făcut lui Dumnezeu? Ca să nu-ți credința, Ce te ține mereu. Dacă ai spus un da, Nu-napoi nu da, Greu păcătuiești când nu împlinești, ce-ai făgăduit Domnului slăbit. Versetul 14 Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Rostul celui credincios este împlinirea planului lui Dumnezeu prin el. Iosif a ajuns mare în Egipt și Moise la fel, dar nu pentru ei înșiși, ci pentru a deveni vase potrivite în mâna lui Dumnezeu în vederea izbăvirii poporului sfânt din robia egipteană, popor prin care trebuia să vină marele izbăvitor Isus Hristos. Credinciosul adevărat, când află ceva bun, ceva ceresc, o față a adevărului necunoscută, cheamă îndată și pe cei dragi ca și ei să se împărtășească din ceea ce a primit el de la Dumnezeu. Dacă suntem într-un loc unde se află hrană, datoria noastră cea mai urgentă este să aducem pe cei mai apropiați ai noștri aici, ca și ei să se bucure de belșugul unde suntem noi. Chemările noastre spre pâinea adevărului trebuie să fie nepărtinitoare pentru toată familia, pentru toți oamenii. E o datoria noastră să chemăm și pe alții la Hristos, la pâinea adevărului Său, dacă suntem credincioși Lui. Nu numai de noi răspundem în fața Lui Dumnezeu, ci și de ai noștri. Cine nu misionează, demisionează. 75 de suflete Versetul acesta pus în legătură cu Genesa 46, 27, Exod 1 și 5 și Deuteronom 10 cu 22, unde arată că erau 70 de suflete în familia lui Iacov care s-au coborât în Egipt, pare că nu se potrivește. De unde vine această nepotrivire? Sunt mai multe păreri. Una din ele, Ștefan fiind evreu elenist, din cei care vorbeau grecește, a citit Biblia tradusă în limba greacă, care, în locurile arătate mai sus, scrie 75 de suflete. Altă părere, în numărul celor 70 de suflete nu se cuprinde Iosif, soția sa, copiii lui și bătrânul Iacov. Mai sunt și alte păreri, dar nu înșirarea numerelor este importantă, ci faptul că Iosif a fost ales de Dumnezeu ca să fie izbăvitorul neamului său. Aici se vede planul minunat al lui Dumnezeu, care se desfășoare peste toate piedicile puse în cale de marele vrăjmaș, Lucifer. Ai promis că viața toată, eu predai și călătorești, că, urmesc, că calea lui curată și. Îl păstresc, dacă ai spus un da, înapoi nu da, greu păcătuiești când nu împlinești, ce-ai făgăduit Domnului Slăvit. Versetul 15 Iacov s-a pogorât în Egipt unde a murit el și părinții noștri. Nu judecăm faptele patriarhului Iacov ca o coborire pe o treaptă mai jos decât locul unde l-a așezat Dumnezeu, căci ea a fost hotărâtă de însuși Dumnezeu în planul său să fie așa. Pe Iacov nevoia l-a coborât în Egipt, iar nevoia în care se afla era lucrarea Harului lui Dumnezeu. Coborâre înseamnă când te duci tu de bunăvoie într-un anumit loc sau să vârșești o anumită faptă când nu te duc alții cu forța. Când mergi în lume sau pe căile ei, totdeauna cobori. Iacov s-a coborât în Egipt. În înțeles duhovnicesc, Egipt înseamnă lumea păcatului și a închinării false. Cine se coboară într-un asemenea Egipt să nu se aștepte la viață. Păcatul și falsa închinare duc la moarte. Numai o singură coborâre duce la viață, smerenia, lepădarea de sine, celelalte coborâri duc la moarte. Orice plăcere păcătoasă este o coborâre, orice alergare spre cele de jos, uitând de cele de sus, este o coborâre. Orice valoare fizică sau spirituală, cheltuită pe lucruri străine de Dumnezeu, de lucrarea Lui, este o coborâre. Orice amestec cu lumea, cu felul ei de a fi, chiar felul ei religios, este o coborâre. Iacov s-a pogorât în Egipt unde a murit. unde te-ai mutat pe pământ, până la urmă tot în mormânt ajungi. Dar cine prin credință se mută în locurile cerești ca Enoch, acela în veci nu mai vede moartea. Ai promis că te ia cu toția ai săi, și cărup cu bucurie, legătura cu cei răi. Dacă ai spus un da, în înapoi nu da, greu păcătuiești. Când nu împlinești ce-ai domnul Domnului Slăvit. Versetul 16 Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiul lui Emor, la Sihem. Gânduri duhovnicești să nu ne mutăm dintr-un loc în altul și să ne lăsăm mutați de Dumnezeu, căci numai așa vom fi păziți de orice rău și vom fi binecuvântați cu roadă. Sihem înseamnă spate, spatele muntelui, ceafă, partea dinapoi a trupului. Când te mută Dumnezeu într-un loc, această mutare este în spatele eului tău, în spatele muntelui păcatului și al lumii și te pune în mormânt, mormântul firii vechi, adică te îngroapă pe tine ca să se vadă el. Încă un gând, fiul credinței trebuie să fie strămutat pe înălțimea lui Dumnezeu, dar pe partea cealaltă, în spate, ca să nu se mai vadă ce se petrece în lumea păcatului. Au fost puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram. Mormântul pe care îl cumpără Avram, părintele credinței, este mormântul unde trebuie înmormântată viața veche, firea veche, pentru ca să facă loc vieții celei noi. Credința pregătește mormânt numai pentru ceea ce este sortit morții. Mormântul este capătul vieții pământești. Viața cea nouă din Hristos însă nu are capăt. În vocabularul împărăției lui Dumnezeu nu va fi cuvântul moarte și nici mormânt. În Egiptul lumii păcatului nu trebuie să rămână nimic din ceea ce aparține copiilor lui Dumnezeu. Totul trebuie să fie strămutat în Canaan, adică în împărăția lui Dumnezeu, în folosul cauzei sfinte. În alt înțeles, mormântul pe care îl cumpără credința pentru om este mormântul Domnului Isus, cum spune Cartea Sfântă. Noi deci, prin botezul în moartea lui Hristos, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.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 Istoric vorbind, ceea ce spune Ștefan pare să nu fie o redare exactă a lucrurilor arătate în Cartea Geneza, capitolul 50, versetul 13, unde se vorbește numai despre patriarhul Iacov că a fost înmormântat în peștera Macpela, nu la Sihem. Despre Iosif însă se spune că a fost înmormântat la Sihem. Unii cercetători spun că Moise, din respect față de Iosif, îl amintește numai pe el, dar la plecarea israeliților din Egipt, ei au luat osemintele tuturor patriarhilor și le-au așezat în mormântul de la Sihem. Fericitul Ieronim, în una din scrierile sale, amintește de mormintele celor 12 patriarhi de la Sihem. Un lucru știm sigur, că tot ceea ce spunea Ștefan era de la Duhul Sfânt. El nu făcea istorie pură, ci arăta înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu față de strămoșii poporului sfânt din Vechiul Testament, popor prin care a venit Mesia, marele izbăvitor al neamului omenesc. Ai promis că rânduirea cerului o ți smeri. Și te-a prins ea iubirea, De cu zori la asfinții. Dacă ai spus un da, Înapoi nu da, Greu tu păcătuiești, Când nu împlinești, Ce-ai Omnul lui slăbi. Versetul 17 Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Să fim foarte atenți la vremurile pe care ni le arată Scriptura Sfântă pentru împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face nimic în afara planului Său pe care l-a cuprins în vremi. Trăim apropierea clipei împlinirii celei mai mari făgăduințe făcută celor credincioși și anume venirea Domnului Isus Hristos. Credința se întemeiază pe această făgăduință a lui Dumnezeu. Da, credința deosebește timpul acestei mari făgăduințe a lui Dumnezeu. Credința, Avram, are făgăduințele lui Dumnezeu și se bucură de ele. Necredința nu are decât întuneric și teamă pentru viitor. Cu fiecare clipă care trece se apropie vremea împlinirii făgăduinței dumnezeiești, venirea Domnului Isus. Ferice de cine o așteaptă bine. Zice prorocul Habacuc, dacă zăbovește, așteaptă o căci va veni și se va împlini negreșit. Când vine vremea împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu, nimeni nu-i mai poate sta împotrivă, așa cum nimeni nu poate opri vântul sau ploaia. Făgăduința lui Dumnezeu este singura posesiune a credinței pe pământ așa cum a trăit Avram care n-a primit nici măcar o palmă deloc în Canaan, dar el a crezut în făgăduința lui Dumnezeu și a trăit prin această credință. Mulți dintre credincioșii de astăzi ar vrea să trăiască într-o țară pe care ar vedea-o. Credința însă trăiește întemeindu-se pe făgăduința lui Dumnezeu. Noi avem totul de plin în Hristos, dar numai prin credință. Cel neprihănit trăiește prin credință. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Timpul cât au stat evrei în Egipt a fost de 430 de ani și s-au înmulțit de la 75 de suflete la aproape 600 de mii, afară de copii. Poporul credinței, neamului Avram, se înmulțește în fiecare zi ca număr și se desăvârșește ca trăire, chiar dacă se află cu trupul în Egiptul lumii păcatului unde nu-i înmulțire și creștere duhovnicească, nu-i viață din Dumnezeu, ce o religie oarecare. Omul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, chiar dacă s-a născut cu trupul în Egiptul lumii, cu duhul însă este dincolo de hotarele lui, crescând și înmulțindu-se fără oprire. După cum odinioară poporul lui Dumnezeu s-a înmulțit și a crescut în Egipt până la eliberarea lui, tot așa și astăzi, poporul lui Dumnezeu din nou legământ, adică biserica, se înmulțește și crește. Aceasta este starea normală acolo unde este viață din Dumnezeu. Meditațiile pe care le-ați ascultat au fost scrise de Nicolae Moldovianu, sunt meditații la Cartea Faptele Apostolilor. Iată versetele asupra cărora am meditat. Și când au venit a doua oară, Iosif a cunoscut pe frații săi și faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui, 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt unde a murit el și părinții noștri și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiului lui Emor, la Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse lui Avraam. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Ai spus da, nu-i nu da. Greu păcătuiești când nu împlinești Ce-ai făgăduit Domnului slăbit. Ai că viața toată, eu predai fi căl urmezi că ți calea lui curată și cu băvetul le păstrezi. Da, ai spus un da, în apoi nu da, greu păcătuie. bună ta da, dinapoi nu da greu pa că tu ești din nu în plinere făgădu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 Domnului slăbind. ce ți azi ființa, calcă peste vechiul eu și împlinește-ți Ce-ai făcut lui Că ai spus un da, înapoi nu da, Greu păcătuiești când nu împlinești, Ce-ai făgăduit Domnului slăb.